Első fejezet Éjféli reggeli Olivér ma már ugyanolyan, mint a többi gyerek. Nem is olyan régen, még ő is, meg a szülei is vámpírok voltak. A vámpírok nagyon furcsa lények. Nappal alszanak, és éjszaka vannak ébren. Szegény Olivér ezért mindig magányos volt. Pedig nagyon szeretett volna más gyerekekkel találkozni. Egy este így szólt a szüleihez. – Elegem van már abból, hogy mindig csak egyedül legyek. Én is szeretnék játszani, szórakozni, nevetni. csúr leintette. – Ne beszélj butaságokat, Olivér! Gyere inkább reggelizni, mindjárt éjfél! Olivér tovább erősködött. – Iskolába szeretnék járni, én is barátokat akarok. A mamája felcsattant. Megbolondultál, Olivér! Még hogy iskolába járni? Ki hallott már ilyet? A vámpírok nem barátkozhatnak az emberekkel? Ekkorra már rég leszállt az éj. Olivér asztalhoz ült, a mamája pedig egy nagy csészelangyos vért tett elé. Olivér elfintorodott. Fúj, ki nem állhatom a vért! Te semmit sem szeretsz, Olivér, mondta a mamája. Már kisbabakorodban korodban is kiköpted a papit. Pedig én igazán mindent megpróbáltam a csiganyálas béka pűrét, a gránátalma szirupos denevértejét de neked csak a pirított varanyszem kellene. Elfogyott, nincs több. A pirított varanyszeme tényleg nagyon szerette, Olivér. Az ugyanis, valójában pattogatott kukorica volt, amit a mamája egyszer tévedésből vásárolt. Olivér farkasítvágyjal esett neki. Éjfél is elmúlt már, és Olivér még semmit nem evett. Drakullancsúr csúr mérgelődni kezdett, és kivillantotta a hegyes fogait. A vámpiroknak vért kell inniuk, ha igazán ijesztőek akarnak lenni. De Olivérnek eszeágában sem volt az embereket ijesgetni. Titokban még hegyes fogait is minden reggel lereszelte. Így morgolódott. Elegem van abból, hogy sápadt és sovány legyek. Piros arcú és rettentő izmos szeretnék lenni. Drakulancsúr úr három kortyal felhajtotta a vért, és megszólalt. Igyekezz, Olivér, itt ki gyorsan. Indulnunk kell vásárolni. Nem megyek. Unom már, hogy folyton akkor megyünk el itthonról, amikor mindenki alszik. És a nagy fekete köpenyemet sem akarom többet fölvenni. Ronda! Végül a szülők egyedül hagyták Olivért a nagyházban. Ez a ház meglehetősen romos volt. A tetőről potyogtak a cserepek, az ajtók csikorogtak, és mindent por és pókháló borított. Olivér felszaladt a szobájába, hogy játszon egy kicsit két denevérével, frufruval és cikcakkal, egyedüli barátaival. De most ezt is hamar elunta, így aztán elaludt. Életében először fordult elő vele, hogy éjszaka aludjon. Második fejezet Káprázatos látvány Amikor Olivér felébredt, már régen felkelt a nap. Tudta, hogy halálos veszélyben van, a vámpírok legnagyobb ellensége ugyanis a napfény. Elég három másodperc, és nem maradt belőlük más, csak egy marék por. Megpróbált újra elaludni, de hiába csukta be a szemét, nem sikerült neki. Egyáltalán nem volt már álmos. Hosszas tétovázás után fölkelt, és minden ízében reszketve odalépett az ablakhoz. Csak aztán nehogy penézzölt por legyen belőlem, vagy valami rezgő kocsonya. Azzal félrehúzta a függönyt, és nem történt semmi. Szeme elé emelte a kezét, megtapogatta a ruháját, a haját, de minden rendben volt. Káprázatos látvány tárult elé. Az égen óriási tűzgöm világított, ezerszerte fényesebb, mint a hold vagy a lámpák. A kisvámpir még sohasem látott hasonlót, mert hát éjszaka minden sötétségbe burkolózott. Olivér lábújhegyen leosont a kertbe vezető lépcsőn. Szíve majd kiugrott a helyéről. Tudta, hogy most olyasmit csinál, amit nem volna szabad. A kertkapuhoz érve hangokat hallott az utcáról. Kikukucskált. A házzal szemben a téren három gyerek kergetőzött nevetve. Olivér még soha senkit sem hallott ilyen hangosan nevetni. Vidám, színes ruhát viseltek, Olivér szívesen elcserélte volna velük csúnya, fekete köpenyét. Hirtelen egy fiú termet mellette. Életében először látott ember gyereket ilyen közelről. A fiú megszólította. Szia! Mióta laksz itt? Azt hittem, ebben a lepusztult házban nem lakik senki. Olivér hebegve válaszolt. – Hát nem olyan rég költöztünk ide. A fiú mosolyogva jegyezte meg. – Remélem a papát tud barkácsolni, jó sok dolga lesz, mire rendbe hozza ezt a romhalmaszt. A környéken csak kísértetháznak hívja mindenki. – Kísértetek nincsenek benne, csak vámpírok – mondta Olivér. A fiú jót nevetett ezen. – De vicces vagy! – Hogy hívnak? – Engem Marcinak. Olivér rettentő boldog volt, hogy valaki barátkozik vele. – Olivér vagyok. – Figyelj, te nem jársz iskolába? – Hát téged honnan szalajtottak? Már majdnem egy hete vakáció van. Olivér elszontyolodott. – Igen? – Akkor, akkor barátait sincsenek? – Dehogy nem, egy csomó barátom van, – felelte Marci. Itt lakik mind a környéken. Akarsz velünk játszani? Bacak lehet mindig egyedül lenni. Olivér alig akart hinni a fülének. Marci ránézett az órájára, és felkiáltott. Hű, ha mindjárt dél, rohanok haza ebédelni, várnak otthon. Délután visszajövök, és szólok a többieknek. Szia! Azzal elrohant. Harmadik fejezet Irány a játszótér Olivér becsukta a kertkaput, és csöndben felment a szülei szobájába. Látta, hogy mélyen alszanak, így hát újra kiosont a kertbe. Törte a fejét, mit ővő legyen. Vajon megmondja -e Marcinak, hogy ő vámpír? Attól félt, hogy új barátja nem hinne neki, vagy ha mégis, akkor rémülten elmenekülne előle. Ebben a pillanatban megcsikordult a kertkapu, és Olivér boldogan szaladt Marci elé. A téren, ahová Marci elvitte Olivért, már egy csomó gyerek hancúrozott. Odafutottak hozzájuk és Olivér velük együtt rohangászott a homokozóban, fára mászott, vad csatakiáltással kergette a lányokat. A délután hamar elröpült, mire Olivér hazaért, már nyolc óra volt. Csöndben bebújt az ágyába, de alig aludt két órát, amikor a mamája fölébresztette. Egész éjjel a szüleivel virrasztott. Másnap reggel aztán ismét futott a játszótérre Marcihoz és a többiekhez. Így ment ez három hétig. Olivér szinte már nem is aludt. Egy éjjel aztán a mamája aggódni kezdett. Félek, hogy beteg vagy, Olivér! Mostanában egyre nehezebben tudlak felébreszteni. Szólok a doktor bácsinak, hogy nézzem meg. Doktor Plazma, drakkulancsék háziorvosa hamarosan el is jött. Amikor megérkezett, Olivér még aludt. Remélem nincs nagy baj, doktor úr, mondta Olivér mamája. De Olivér rosszul néz ki mostanában, egészen kipirult az arca. Doktor Plazma tetőtől talpig megvizsgálta Olivért, aztán kijelentette, hogy a kis vámpír növésben van, ezért olyan gyenge. Olivér nem szólt semmit, viszont egy csomó undorító orvosságot kellett lenyelnie. Vérfesték szirupot, vah, vérsavó cseppeket, fúj! és nyers húskapszulákat, vah. Ezt írt föl neki az orvos. Szerencsére dr. Plasma azt is elrendelte, hogy Olivér egy hétig maradjon ágyban. Végre nyugodtan aludhatott egész éjjel. Nappal persze továbbra is felkelt, anélkül, hogy a szülei bármit is sejtettek volna. Negyedik fejezet A titok kiderül Egy reggel Oliver rémült kiáltásra ébredt. Kiugrott az ágyból, és a folyosón meglátta Marcit, amint a szülei szobájából hátrált kifelé. Minden ízében remegve merett a koporsóban alvó csúra és feleségére. A félelemtől félájultan kérdezte Olivért. Ki, ki, kik ezek?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 Te nem koporsóban alszol? kérdezte gúnyosan. Olivér zavartan válaszolt. Tudod, a szüleimnek furaszokásai vannak. Szerintük így viccesebb. De én soha nem akartam koporsóban aludni. Látod, itt az ágyam. Ebben a pillanatban Frufru és Ciccak a két denevér vészjósló szánsú közepette átrepült a szobán. Marcinak ez már sehogy sem tetszett. Ide figyelj, Olivier.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 5. Fejezet Kitör a pánik Ettől a naptól fogva Olivér és Marci elválaszthatatlan barátok lettek. A nap legnagyobb részében fáradhatatlanul együtt fociztak a többi környékbeli fiúval. Igaz, Olivér egy kicsit fáradtnak érezte magát, de nagyon tetszett neki az új élet. Egy éjjel aztán megtörtént a baj. Amikor a mamája el akarta tenni Olivér földre hajított nadrágját, a nadrág zsebéből egy csomó kaszat hullott ki. Egy radírgumi, három üveggolyó, egy félig elszopogatott nyalóka. Olivér mamájának a csodálkozástól földbe gyökerezett a lába. – Mi ez a sok vacak? Azonnal mondd meg, hol szerezted? Olivér nélkül kiugrott az ágyból és bezárkózott a vécébe. Mamája kétségbe esetten hívta a férjét. – Béla, gyere gyorsan, a fiunk megkergült! Draculancsúr morgolódva baktatott föl a lépcsőn. Felesége elmondta, mi történt, mire ő dörömbölni kezdett a vécéajtón. – Olivér, gyereki! Mi ez az egész? – Nem megyek! Hogy, – hogy nem jössz! Draculancsúr és felesége elképetten néztek össze. Idáig még sohasem fordult elő, hogy fiúk ennyire ellenkezett volna. A mama szeliden könyörögni kezdett. – Olivér, fiacskám, mondj el mindent! Gyere ki szépen, ne félj, nem eszünk meg! De Olivér továbbra is ott maradt bezárkózva. Eszeágában sem volt előjönni. Egy órával később dr. Plazma hangját hallotta. A szüleid lementek az ebédlőbe. Nekem nyugodtan elmesélhetsz minden, ne félj. Olivér megnyugodott. Elmondta a doktor bácsinak, hogy jobban szereti a pattogatott kukoricát, mint a vért. Mesélt neki új barátjáról, Marciról, meg arról, hogy napközben focizni szokott. Doktor plazma szó sem tudott jutni. Végül nagy nehezen kinyögte. Ö, ö, beszélnem kell a szüleiddel. Maradj itt! Nem sokára Olivér suttogást hallott a földszintről, majd egy sikoltást, és nyomban utána egy tompa puffanást. Olivér megijedt, ez biztosan a mamája, nyilván elájult. Ezután ismét az orvos hangját hallotta. – Ejnye, Béla, segítsen már a feleségének! Még negyedórányi suttogás után dr. Plasma újra fölment Olivérhez. Beszéltem a szüleiddel. Nagyon megrázta őket, amit hallottak. De megígérték, ha nem folytatod, nem büntetnek meg. Olivér kifakadt. Nem akarok vámpír lenni. Úgy akarok élni, mint Marci. És azért sem megyek innen. Az orvos visszatért a szülőkhöz. Jobb, ha megvárjuk, amíg Olivér megnyugszik. Ne idegeskedjenek. Hamarosan elunja magát, és akkor előjön.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 Egy osztályba járnak. Vége És akik elmesélték a történetet, az író Pascal Vredz, Pascal a hátborzongató történetekért most éppen a házát tatarozza. Nem sokára olyan szép lesz, mint Rakulancsék háza a történet végén. A rajzoló Veronik Veroniknak nagyon megtetszett ez a történet. Mostanában azzal szórakozik, hogy vámpírfogakat rajzol minden fényképre, ami a kezeügyébe kerül. Olivier a vámpírgyerek Írta Pascal Vrec, Rajzolta Veronik Megjelent a passzás kiadó gondozásában 1994-ben. Fordította Szalontai Ágnes. Felolvasta Ambrus Attila József.